Призоваването на учениците и началото на благовестието. След кръщението от Йоан в реката Йордан, Исус Христос постепенно събира и призовава своите първи ученици. Това призоваване и въобще живота на Исус Христос е много бледо даден в Евангелието, но все пак има известни данни за призоваването на учениците. В различните Евангелия това призоваване е дадено различно. Ще цитирам самите Евангелия, как списват това призоваване. Ще започна с Евангелието на Йоанн. Там е казано. На следния ден след кръщението Исус пак минава покрай мястото, където Йоанн кръщава. В Евангелието на Йоанн е казано. На следния ден. Йоан пак стоеше с двама от учениците си. И като се гледа Исус, когато минаваше, каза «Ето Божия Агнец!» И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха подир Исуса. И като се обърна Исус и видя, че отиват под Ирхи, каза им «Що търсите?» А те му рекоха «Рави», което значи «Учителю, къде живееш?» Казва им «Дойдете и ще видите». Дойдоха прочее и видяха де живее и останаха при него този ден. Беше около десетия час. Единият от двамата, които чуха от Йоанна за него и го последваха, беше Андрей, братът на Симона Петра. Той първи намери своя брат Симон и му каза Намерихме Месия, което значи Христос. Като го заведе при Исуса, Исус се отгледа в него и рече, Ти си Симон, синът Йононов. Ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър, Канара. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намери Филипа и му каза, Дойди след мене. А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. Филип намира Натанаила и му казва, Намерихме онзи, за когато писа Мойсей в закона и за когото писаха пророците Исуса, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди, виж! Исус видя Натанаила да дохожда към него и казва на него: Ето истински Израелтянин, о когото няма лукавщина. Натанаил му казва, Откъде ме познаваш?» Исус в отговор му рече, «Преди да те повика Филип, чухте когато беше под смоковницата». Натанаил му отговори, «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев син». Исус в отговор му каза, «Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли повече от това, ще видиш». И рече му, истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над човешкия син. В това призоваване са загатнати много неща, без да са казани. Тук се описва призоваването на четирима от учениците, Андрей, Петър, Филип и Натанаил, а другият... Ученик, който дойде от Йоанна при Исуса, който пише това, не споменава нищо за себе си. Това е вече една загадка. Когато Исус намери Филип от Галилея и му казва, дойди след мене, и той тръгва, и в това има загадване за нещо, което не е казано. Това показва, че Филип е бил в окултната школа и е бил готов и е знаел за пристигането на Христа и когато последният го повиква, той тръгва веднага след него. Също така срещата с Натанаил е интересна. Исус, като го вижда, казва «Ето един истински израелтянин, в когото лукавщина няма. Това е един чисто окултен израз, с който се определя степента на Натанаиловото окултно развитие. Той е на петата степен по стълбата на ученичеството, за което говоря на друго място – главата за езотеричния характер на християнството. Също така, изразът «Видяхте под смоковницата» е също окултен израз. Смоковницата е символ на школата на малките мистерии. И когато Натанаил вижда – че един, който за пръв път го вижда, знае, че е в школата на малките мистерии, той разбира, че пред него стои един, който е от големите мистерии и знае всичко. Затова той казва «Учителю, ти си син Божий, ти си цар Израилев». Това е също окултно изречение. Натанил разбира, че пред него стои един велик посветен. Велик учител – който е достигнал степента Син Божий и Цар Израилев. Цар Израилев значи учител за едно велико братство, на бялата ложа на бялото братство. Лука по съвсем друг начин говори за началото на дейността на Исус. Той казва, че след изкушението от дявола в пустинята, Исус се върнал в Галилея с силата на духа, и слух се разнесъл за него по цялата околност. И той получаваше по синагогите им и всички го прославяха. След това отиде в Назарет, където беше отхранен, и отиде в синагогата, и му подават свещена книга, и той отваря онази глава от Исая, където се говори за идването на Христа. И след като го прочита и казва, Днес се изпълни това писание във вашите уши. Те се разгневяват и го извеждат от храма и искат да го хвърлят от хълма да го убият. Но той мина посред тях и си отиде. И след това се казва, че излязва в галилейския град Капернаум, където проповядвал и изцелявал болни. И проповядваше в галилейските синагоги. И чак в шестата глава, стих 12 нататък, говори за учениците, които по-рано споменава, за Петра, Андрея, Якова и Йоана, които ловили риба и той им казал да хвърлят мрежата и хванали много риба, което ги изплашило и от което повярвали в него. И в 12 стих на 6 глава се казва «Под дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога и като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 ученици, които нарече апостоли. Значи, до това време той е събрал много ученици около себе си, от които излъчва апостолите както следва. Симон Петър, Андрей, негов брат, Яков, Йоанн, Филип, Вартоломей, Натанаил, Матей, Тома, Яков, Алфеев, Симон, наречен Зилот, Юда, Яковия брат, Юда Искариотски. Марко описва последния начин призоваването на учениците. След изкушението в пустинята от дявола, Исус отива в Галилея и проповядва Божието благовестие, казвайки Времето се изпълни и царството Божие наближи. Покайте се, повярвайте в благовестието. А когато минаваше покрай Галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза, вървете след мене и аз ще ви направя да станете ловци на человеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. И като отмина малко, видя Яков, Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в ладиите и кърпеха мрежите си. И веднага ги повика и те оставиха баща си, Заведея, в ладията, с надничарите и отидоха с него. Матей по съвсем същия начин описва призоваването на учениците със същите изрази, тук също така е една загадка, как четиримата рибари се отзовават на поканата на един непознат да тръгнат след него. И веднага тръгват без да питат защо и за какво. Това показва, че те се знаели за него и са били готови. Били са във връзка с школата и се знаели за неговото пристигане. И щом ги призовава, тръгват след него. За другите ученици не се говори нищо. Различните ученици са призовани при различни условия и при различни времена. За Матея, например, се споменава в 9 глава на Матея, 9 стих. И като минаваше оттам Исус, видя един човек на име Матей, седящ на бирничеството. И рече му, върви след мене, и той стана и го последва. Исус колко хора е срещал в своя път, колко митари е виждал, но на този казва, върви след мене значи той го вижда, че е готов, че е от школата и за това го призовава. За Матей се знае, че е бил в школата на есеите и за това в своето евангелие предава учението на есеите в нова светлина. В Марко призоваването на Матей е дадено последния начин. Като минаваше, видя Леви Алфеев в бирничеството и му каза, върви след мене, и той стана и отиде след Него. И когато Исус седеше на трапезата в къщата Му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници, защото бяха мнозина и отиваха след Него.